Стрибок прийшовся на ліву ногу, занадто далеко від краю, і вийшов слабкий і невпевнений. Уже зависнувши над прірвою, подумав, що це кінець. Сильно залоскотало десь у промеженні. Я безпорадно замахав руками. Носками взуття ледь не ковзнув по стінці, недострибнувши якихось кілька сантиметрів. На щастя, виручила інерція стрибка. Боляче вдарившись, я впав на край вікна животом. Ірмана рука відразу ж лягла мені на спину і затягнула всередину. Лісові дияволи зупинилися на краю естакади, дивилися на нас і з острохом нюхали повітря. «О, Господи!» – вирвалося в мене. Обережно. якось аж злісно гаркнула Ірма. «Розчавиш хоч одне гніздо нам вафлі!» З інших обставин оцієї вафлі замість смерть могли б, напевно, розсмішити. Але я не міг відірвати погляду від величезних, сірих засапаних звірів по той бік провалля. Скрикочучи, як потривожений змійний клубок, вони якось з відійшли від краю і невдовзі зникли в кущах. Я полегшено відкинувся на спину». Тільки після цього в мій мозок став просочуватися зміст ірменіх слів. Яке ще гніздо? Приміщення, якщо ми, звісно, були в будівлі, мало досить чітку восьмигранну форму, наче хтось вичавив його гігантським болівцем. Кожна грань дивної кімнати нагадувала бджолиний стільник, значно більше, ніж сама будівля, тому що складалася з безлічі рядів однакових гнізд. І вони... Були непорожні. Я аж перемружився, щоб роздивитися, хоч ніколи не скаржився на поганий зір. Кожне гніздо було завбільшки з величезний кавун і закрите зверху плівкою або прозорою кришкою. Усередині, здається, якась рідина. Вочевидь, стінки цього стільника пропускали світло, бо рідина ледь підсвічувалася і видавалася червонястою. «Де це ми?» запитав я Ірму. Я б на твоєму місці краще встала. І оскільки я відразу спробував підхопитися, Ірма з силою вперлася рукою мені в груди. Але без різких рухів, так? Так, непевно повторив я. Так, відрізала вона. Будь обережний. Підлога теж складалася зі стільників, і я лежав просто на них. Повернувшись на бік, Мимоволі зазирнув у найближчий. Світло всередині гнізда було тепле, немов передзахідне небо, і рідина видавалася живою. Чомусь промайнула асоціація з навколоплідними водами, і виникла недоречна думка, що таким ось ніжно-червоним бачить світ дитина всередині мами, коли та ніжиться на веранді, підставивши живіт яскравому літньому сонцю. Щось сіпнулося в підсвіченій рідині, якась тінь, і я мимоволі здригнувся. Якби не Ірмина рука, що отримала мене за плече, я б либунь підскочив. — Без паніки, — сказала вона, — просто не треба туди наступати, і все буде добре. На перетинках можна спокійно йти. — Що це? — Ну, інкубатор, так, мабуть. Усередині має бути шахта, по якій ми спустимося. «Чий? Чий інкубатор?» «Давай не зараз, добре?» «Ірмо! Чи це інкубатор, що сюди бояться поткнутися навіть лісові дияволи?» Вона помовчала. Потім спитала. «Ти довіряєш мені?» «Насправді, я довіряв їй значно менше після того рейду пропилок. І ще менше після переламаних ніг капібари». Але з іншого боку, Ірма завжди знала, що робить, навіть коли робила щось жахливе. «Радше так, ніж ні», – кивнув я. «Тоді роби, що кажу. Усі запитання внизу, і я б не затримувалася тут занадто довго». «Добре», – здався я команди. «Там прохід». Вона кивнула в далекий кінець приміщення. «Я полізу перша. Я підвівся. Перетинки між гніздами були широкі, м'які, так наче всю будівлю зліпили зі свого паперу величезні оси. Прохід був у підлозі. Я зазирнув туди, короткий і вузький лаз, що нагадував трубу, звивався і вів кудись у порожнечу. — Триматимеш мене за ноги, — пояснила Ірма. — Якщо там неможливо буде пролізти, то витягнеш. І вона, негаючи часу, пірнула в лаз. Я обхопив її колодки. «Відпускай!» – крикнула й одразу втягла ноги. Я зазирнув. У трубі показалося її обличчя. «Лягай на спину і лізь лицем у гору!» – сказала вона. «Тут стіна з таких же гнізд. Можна спуститися, як по драбині». Ми опинилися в гігантській шахті, куди вели лази з інших приміщень. Світло проникало згори. Даху не було, і я навіть міг розрізнити хмари. Стіна шахти складалася з безлічі восьмигранних стільників. Порівняння з вуликом тепер уже стало нав'язливим. Крім того, перетинки між гніздами густо поросли якимось місцевим аналогом мохів і навіть травою, а зверху по них безперервно струменіла вода, яка далеко внизу з'єднувалася в струмочки – а ще нижче утворювала щось на кшталт зовсім прозорого, більше схожого на дощ водоспаду. «Звідки вода? Конденсат?» «Імовірно», – відповіла Ірма. «Будівля дуже висока». «То оце все-таки будівля?» «Так, вони використовують її для своєї колонії, але побудувати таке не змогли б». Пам'ятаючи нашу розмову, я не наважився уточнювати, хто вони. Мабуть, зараз і справді краще не знати. І ми стали спускатися. Ставити носки черевиків у гнізда було досить зручно, але триматися доводилося за перетинки. Так, ніби ми лізли по величезному книжковому стелажу. Що й казати, моя нечутлива рука ускладнювала спуск у десятеро. Я не міг адекватно оцінити, наскільки міцно тримаюся, і кожного разу, що сили стискав пальці. Кисть стало викручувати від болю вже хвилини за три. З лівою ситуація була не набагато краща, бо, не довіряючи правій, я змушений був навантажувати її подвійно. Дуже скоро перспектива впасти в шахту здалася мені не лише неминучою, але й у приємною. Сил триматися майже не залишилося. Вода наскрізь промочила одяг, але найгірше – вона налилася у взуття, зробивши його набагато важчим. «Ти як?» – запитала Ірма, ніби відчувши мій стан. Поки що не впав. Я намагався, щоб це пролунало як жарт, але не впевнений, що вдалося. Занадто жалюбно пролунало це поки що. Я гарячково думав, що можна вдіяти. Ірма сильно випередила мене, бо я весь час зупинявся по черзі, відпускаючи то праву, то ліву руку, щоб дати м'язам можливість хоч трохи відновитися. Зараз вона була метрів на сім нижче. Праворуч від мене рослинність на стільнику була густіша, ніж скрізь. Очевидно, на ту стіну частіше світило сонце. Навіть траплялися гілки чагарнику, такого ж як ззовні. Це повинно полегшити спуск, буде за що нормально взятися. «Ірмо», – попередив я, – «я переміщуся. Будь обережний». Насправді рухатися в бік виявилося легше, ніж униз, і я пішов досить бадьоро. Найближчий кущ мав надійний вигляд, але я, звісно, спершу обережно за нього посмикав. Ймовірно, коріння рослин проникало просто в матеріал, з якого цей стільник зліплений, тож можна братися. Діло пішло швидше. За гілки я міг легко хапатися навіть своєю нечутливою правою. Лівою брався за стінки гнізд, не надто покладаючись на міцність коріння. Ірма була трохи лівіше і нижче, і я швидко скорочував відстань. Ми подолали вже більш ніж половину, Донизу, як я міг оцінити, залишилося метрів п'ятдесят, а потім усе пішло не так. Думаю, річ саме в нечутливості шкірного покриву. Я не зрозумів, що кора згнила і просто знялася, як обгортка цукерки. Відчув це занадто пізно. Рука ковзнула, залишаючи за собою голу-білу гілку. Я переніс вагу ліву, але пальці не втрималися на мокрій перетинці. Інстинктивно я відразу схопився обома руками за основу клятого стебла, і цього разу міцно, але встиг занадто сильно відхилитися назад. Вийшло, що смикнув кущ усією вагою, і коріння не витримало.